Я якось би спробував, чухаючись за вухом про Гренгуар. Це було в перший день. Та й уколовся. І ви зважилися на таке зухвальство, метре П'єр? І обличчя священника знову спохмурніло. А то якось, посміхаючись вів далі поет, я перед сном зазирнув у замкову щілину і побачив у самій сорочці найпрекраснішу з усіх жінок під босими ніжками, яких будь-коли скріпіло ліжко. «Іди к чорту!» – блиснувши на нього страшним поглядом, закричав священник, штовхнув здивованого ренгуара в плече, а тоді широко ступаючи пішов геть і зник під найтемнішою з аркад собору. Глава третя. Дзвони. З дня покарання біля ганебного стовпа люди, які жили поблизу собору, Помітили, що дзвонарський запалк везімоту, наче охолов. Колись він дзвонив з будь-якої нагоди. Нескінчений передзвін починався з першою молитвою і тривав аж до останньої вечірньої відправи. То благовіст на обідню, то повнозвучні гами під час вінчання або хрестин пролітали по малих дзвінничках і перепліталися в повітрі, немов різнобарний візерунок чарівних звуків, старовинний храм. Увесь тріпотливі і дзвінки був сповнений нестихаючою веселістю дзвоню. У ньому постійно відчувалася присутність якогось гомінкого і свавільного духу, що виспівував усіма цими мідними устами. Тепер той дух, наче зник. Похмурий собор, здавалося, охоче мовчав під час свят чи похорону чути було буденне, сухе убоге дзвоіння. До того ж не довше, того, вимагав ритуал. З тієї подвійної церковної музики, органа всередині та дзвонів зовні, лишилися тільки звуки органа. Дзвінниці неначе втратили музиканта. Проте квазі-моду все ще був там. Що з ним сталося? Невже сором і розпач, пережиті біля ганебного стовпа ще й досі ятрили його серце? Невже ударена Гая гаяката ще й досі відбивалася леною в його душі? А смуток, викликаний цим знущанням, погасив у ньому все, включаючи і пристрасть до дзвонів. Чи, може, у Марії з'явилася суперниця в серці Квазімоду? І великий дзвін разом із своїми 14 сестрами мусив поступитися перед кимось іншим, милішим, кращим. Сталося так, Щороку Божого 1482 день благовіщення 25 березня припав на вівторок. У цей день повітря було таке прозоре чисте, що Квазімоду відчув, як його любов до дзвонів знову оживає. Він піднявся на північну вежу, поки паламар відчиняв настіж соборну браму, яка тоді складалася з величних стулок з твердого дерева, обтягнутою шкірою, оббитих по краях поволоченими цвяхами і обрамлених різьбленими прикрасами, вельми майстерної роботи. Увійшовши до горішньої частини дзвіниці, квазімото якийсь час дивився на шість дзвонів, що висіли там і сумно похитував головою, наче журився, що в його серці між ним і тими дзвонами стало щось чуже. Та коли він розгойдав їх, коли відчув, як під його рукою заколихалося все це гроно дзвонів, коли він побачив, бо почути не міг, як трепетливі октави, мов пташка, що пурхає, з гілки на гілку піднімається і опускається цими співучими східцями. Коли демон музики, цей диявол, що потрясає іскристим жмутом стретто, трели і арпеджіо, заволодів нещасним глухим, він знову став щасливий, забув про все. А полегкість, яку відчувало його серце, Відбилася на його прояснілому обличчі. Він ходив туди-сюди, плескав у долоні, бігав від мотузки до мотузки, голосом і рухаве, заохочував своїх шістьох співаків, як диригент підбадьорює вправних музикантів. «Давай, Габріело", закликав він. «Давай! залий весь майдан своїми звуками! Сьогодні ж свято!» бо, не лінуйся, ти відстаєш! Швидше! Невже ти заіржавів? Ледерю!» Отак, жвавіше, жвавіше, щоб не було видно язика. Оголошив всіх так, як мене. Отак, Тібо, браво! Гійоме, Гійоме, ти ж найбільший, а пак є найменший. Проте пак'є спритніший, б'юсь об заклад, що ті, хто може чути, чують його краще, ніж тебе. Добре, добре, моя Габріело, дужче, ще дужче. А гей, що ви там обоє робите на горі-горобці? Я не бачу, щоб ви хоч трохи дзвонили. А це що за мідні дзьоби? Вони ніби позіхають, а не співають. До роботи! Це ж благовіщення! У такий чудовий сонячний день потрібен і чудовий передзвін. Бідолашний, Гійом, ти вже зовсім захекався, мій товстуни. Квазімоту захоплено підбадьорував свої дзвони. А вони всі шестеро на випередки підстьобували, трясучили скучими крупами, Наче галаслива упряжка іспанських мулів, яких погонич знай підганяє гострою палицею. Раптом, кинувши погляд крізь широку шиферну луску, що на певній висоті перекриває проміжки між стрімкими стінами вежі, він побачив, як молода химерно одягнена дівчина зупинилась на майдані і розстеляє на землі килимок, на який стрибнула кіска. Навколо них уже зібралися глядачі. Це видовище Одразу змінило напрям думок і охолодило музичний запал. Як подув вітру, охолоджує розтоплену смолу. Він зупинився, повернувся спиною до дзвонів і просів за шиферним піддашком, не зводячи станцівниці мріливого, покірного і ніжного погляду, що вже раз так вразив архідіакона. Забуті дзвони замовкли на превелике розчарування любителів церковного передзвону, котрі досі уважно слухали його з мосту міняю, А тепер розійшлися з Пантеличні, як ото буває з собакою, коли йому показали кістку, а дали камінь. Глава 4. Анак, трапилося так, що одного чудового ранку того самого місяця березня, здається, в суботу 29-го, в День святого Євстафія, наш юний друг, школяр Жан Фроло Вітряк, одягаючись, помітив, що в кишені його штанів, де лежав гаманець, зовсім не чути металічного звуку. «Бідний гаманець!» – промовив Жан, витягаючи його з кишені. «Невже в тобі не залишилося жодного суп?» «Як же тебе жорстоко випатрали кості, пиво і венера!» «Ти зовсім порожній, зморщений і сплющений!» Ти тепер, і наче грудь якоїсь відьми. Я питаю вас, пане Цицерон, і пане Сенека, чиї занедбані твори розкидані тут по підлозі, яка мені користь від того, коли я краще за начальника монетного двору чи єврея з мосту міняє, знаю, що один золотий екю з короною важить 35 унцій, по 25 су і 8 паризьких день є кожна. А екю з півмісяцем. 36 онцій по 26 су і 6 турських денє. Яка мені від того користь, коли в моїй кишені нема навіть мізерного ліара, щоб ризикнути поставити на подвійну шістку граючи в кості? Ох, консул Цицерон, з цієї біді не виплутатись самим просторікуванням та всякими квемандом квемадмодум і «ВЕРУМ ЕМІН ВЕРУ» примітка «Яким чином?» і «Проте, однак» – латинською. У сумному настрою юнак почав одягатися. Коли зашнурував черевики, в голові у нього майнула думка. Спочатку він відігнав її, але вона повернулася знову. І він надів свій жилет на виворід, що було явною ознакою запеклою внутрішньої боротьби. Нарешті він середит уж бурнув шапку на підлогу і вигукнув. Тим гірше. Хай буде, що буде. Піду до брата. Буде мені проповідь, але буде й екю. Хутенько надягнувши підбитий хутром капан, він підняв з підлоги шапку і вийшов як людина, що зважилася на все. Спустився вулицею з відного мосту до сіте коли проходив повз вулицю Мисливського Ріжка, чарійний запах м'яса, що завжди смажилося там на рожнах, заоскотав йому ніздрі. І він кинув сповнений любові погляд на величезну крамницю з різним їством, самий вигляд якої одного дня викликав у францисканського монаха Калата Калатаджироне такий патетичний вигук – «Вераменте», «Квесто», «Рутісеріє», «Сонокоса», «Ступенда» Примітка. А воїстину, цей щось надзвичайне італійською. Але Жан не мав за що поснідати, і тому важко, зітхнувши, увійшов під браму малого шотле. Під цей велетенський здвоєний трилесник з масивних веж, який охороняв вхід до сіте. Він не затримався намі для того, щоб за встановленим звичайом, проходячи мимо, пожбурити камінюкою жалюгідну статую Періне Лекреок, Леклерка, який за Карла VI здав Париж англійцям і скульптурне зображення якого спокутувало цей злочин аж три століття, стоячи з опліпленим грязюкою побитим обличчям на розі вулиць Звідного мосту та Бюссі, наче біля якогось вічного і гнебного стовпа. Пройшовши малим мостом, перетнувши нову Сент-Женев'євську вулицю, Жан Вітряк опинився перед собором Богоматері. Тут неріжучість знову охопила його. І кілька хвилин він ходив навколо статуї захмалілого пана, тужливо повторюючи. Проповідь безсумнівна. Екю сумнівний. Він зупинив паламаря, який виходив із собору. Де зараз преподобний архідіакон Жозеський? Здається, у своїй келії на вежі, відповів паламар. «І я не раджу вам його турбувати, хіба що ви прийшли від імені папи або короля». Жан заплескав у долоні. «Хай йому, чорт! Ось чудова нагода побачити це славнозвісне чеклонське Чеклунське сховище!» Ця думка поклала край його вагання, і він рішучою ходою війшов у невеличкі чорні двері і став підніматися крученими сходами святого жилля на верхній ярощі вежі. Клянувся про чистої діли казав він сам до себе, ідучи нагору. Це повинна бути найцікавіша річ Отакелі, що її мій преподобний брат приховує так ретельно, як свою наготу. Кажуть, він там розпалює якісь пекельні печі і варить на великому вогні філософський камінь. До біса. Для мене цей філософський камінь усе одно, що просто каменюка. І мені краще було б знайти на вогнищі архідіяку на яєчне сало, ніж найбільший у світі філософський камінь. Вийшовши на галерею з колонами, він перевів дух, клинучи нескінченні сходи і накликаючи на них мільйони возів з чортами. Потім знову почав підніматися, пройшовши крізь високі двері Північної вежі, тепер зачинені для відвідувачів. За кілька хвилин, минувши сходову клітку дзвіниці, він повітив невелику площадку, збудовану в боковому заглибленні, а під склепінням низенькі стрільчасті двері. Промінь світла, що падав на двері крізь отвір, пробитий у круглій стіні вежі дав йому змогу розгледіти величезний замок і залізне окуття. Величезний замок і залізне окуття. Той, кому сьогодні було б цікаво оглянути ці двері, впізнав би їх по напису, видряпаному Білими літрами на Чорному мурі. Кохаю коралію 1829. Підписав Ежен. Підписав уміщену у самому тексті. Ху. відіткнув коляр. Це, напевне, тут. Ключ стричав у замку. Двері були якраз проти Жана. Він легенько штовхнув їх і просунув голову. Читачеві безсумнім доводилося бачити чудові твори Рембрандта, цього Шекспіра живопису. Серед безлічі пригарних гравюр у нього є один особливий офорт, який, припускають, зображає доктора Фауста, і на який не можна дивитися без хвилювання. Перед вами похмура келія. Посередині стоїть стіл, захаращений всілякими дивовижними предметами. Серед яких людські черепи, глобуси, реторти, циркулі, пергаменти списані іерогліфами. Учений сидить за столом у широкій мантії і в аж на брови хутряному капелюсі. Його видно тільки до половини. Він трохи підвівся, із свого величезного крісла стиснутими кулаками опирається на стіл і з цікавістю та жахом вдивляється у велике сяюче коло з магічних літер. Що блищить на задній стіні, наче сонячний спектр у темній кімнаті. Здається, що це кабалістичне сонце тремтить перед очима і сповнює похмуру келю своїм таємничим промінням. Моторошно і прекрасно. Щось дуже подібне до келії Фауста виникло перед очима Жана, коли він наважився просунути голову в напівпрочинені двері. Це теж була похмура, погано освітлена келія. Тут теж стояли великі крісла і великий стіл, такі самі циркулі та реторти, скелети тварин, що звисали зі стелі, на підлозі глобус, на манускриптах, вкритих літрами і геометричними фігурами, людські та кінські черепи у переміж зі слоїками, в яких мерехтіли пластівці золота. Купами лежали один на одному грубезні розкриті фоліанти, Накидані без усякого жалю до улам країв їхніх перегаментних сторінок Словом, тут був зібраний увесь мотлох науки І скрізь на всьому цьому безладному звалищі Порох і павутині Але не було тут ні кола сяючих літер, Ні вченого, який в екстазі споглядає полум'яне відіння На очі осел, що дивиться на сонці А втім, Келія не була безлюдна у кріслі, схилившись над столом, сидів якийсь чоловік. Жан, до якого цей чоловік був обернений спиною, міг бачити тільки його плечі потилицю. Проте школяр одразу ж опізнав цю лису голову, яку природа наділила вічною тонзурою, немов для того, щоб цим зовнішнім символом позначити неминучість духовного покликання Клода. Отже, Жан опізнав свого брата. Двері відчинилися так тихо, що не попередила архітеякона про прихід гостя. Цікавий школяр скористався з цього, щоб за кілька хвилин, не поспішаючи, оглянути келію. Широкий камін, якого він одразу не помітив, був ліворуч від крісла під даховим віконцем. Промінь денного світла, що проникав крізь цей отвір, пронизував кругле павутиння, яке чітко вимальовувалося своєю витонченою розеткою в стрілчастій арці віконця, і в центрі якого сидів нерухомо, Наче маточина цього мережевого колеса, павук, архітектор. На каміні були безладно понасталні сілякі горщики, глиняні пляшечки, скляні реторти, колби з вогілля. Жан скрушно відзначив, що сковорідки серед них не було. Теж мені кухня, подумав він. До того ж камін був без вогню і здавалося, що тут його вже давно не топили. Скляна маска? жам помітив її серед алхімічного приладдя. Очевидно, мала захищати обличчя архідеякона тоді, коли він виготовляв якусь небезпечну речовину. Вона лежала в кутку, вкрита порохом, забута. Поряд був не менш запорошений ковальський міх, на верхньому боці якого віднівся інкористований міддю напис «Спіра, спера» примітка «Дихай, сподівайся» латинською. Зазвичайом герметиків стіни були вкриті всілякими іншими написами. Одні зроблені чорнилом, інші металевим вістрям. Суміш готичних, єврейських, грецьких і римських написів. Вони безладно перекривали, затирали один одного, перепліталися, мов галузя чагарника, мов списи під час сутички. Бо і справді, то було якесь досить заплутане зіткнення всіляких філософій, всіляких прагнень, всіляких людських знань. То тут, то там, красуючись наші прапор серед лісу списів, вирізнявся якийсь напис. Це були переважно короткі грецькі чи римські вислови, що їх так влучно вміли формулювати в середні віки. «Унде, інде, хому, хоміні, монструїн, астра, кастра, номен, нумен. Сепере ауде. Флат убі фулт тощо. Примітка. Звідки? Звідти латинською. Людина людиний звір латинською. Зірка табір, ім'я, божество. Латинською. Велика книга велике зло грецькою. Дерзай знати латинською. Вії де хоче латинською. Інколи траплялося позбавленим всякого видимого змісту слово, «авай, хофай, примітка піст грецькою, що, можливо, містило в собі якийсь сумний натяк на монастирський режим, інколи якесь звичайне правило церковної поведінки, викладене гекзаметром, каелестим, домінум. ТЕРЕСТРЕМ ДІСІТО ДОМНУМ Примітка. Небесне називає Божим, земне – погибелю. Латинською. Були там і уривки давньоєврейських єврейських грамот, з яких Жан, що не знав допутян навіть грецької мови, нічого гісіньку не зрозумів. А по всьому цьому розкидані зірки, постаті людей і тварин та трикутники, що перетинаються. Все зробило стіну келі, схожую на аркуш паперу, який покреслила мавпа вмоченим у чорнило пером. Загалом Келія справляла враження за і за пустіння, а занедбаність приладів свідчила про те, що вже тривалий час господарів і його праці відвертає якась інша турбота. Тим часом цей господар, що схилився над великим манускриптом прикрашеними дивовижними малюнками, здавалося терзався, Якоюсь думкою щораз у раз приплутувалася до його розмірковування. Так принаймні подумав Жуан, почувши, як брат, немов марячи, час від часу вугуковав сам до себе. Так, і це каже, і Зороастра так учив. Сонце народжується з вогню. Місяць із сонця. Вогонь душа Всесвіту. Його первісні атоми розливаються і невпинно течуть по світу нескінченими потоками. У точках, де на небі ці потоки перетинаються, виникає світло. У точках свого перетину на Землі вони утворюють золото. Золото і світло тотожні. Вони є вогнем у певному стані. Між ними та сама різниця, що є між видимим і відчутним, між рідким і твердим, станом якоїсь речовини. Між водяною парою і льодом. І нічого більше. Це не химери. Це загальний закон природи. Але що зробити, щоб пристосувати для науки таємницю цього загального закону? Подумайте тільки. Це світло, що заливає мою руку золото. Йдеться тільки про те, щоб ці самі атоми, розріджені за одним законом, сконденсувалися за іншим законом. Як це зробити? Були такі, що надумали закопати в землю сонячний промінь. АВРОЕС. Так, це АВРОЕС закопав один з цих променів під першою злівоколонною святилищі Корана у Великій Кордовській мечеті. Але розрити цей тайник, щоб побачити, чи вдалася спроба, можна тільки через 8 тисяч років. Хай йому чорт, промовив сам до себе Жан. Довгенько ж доведеться чекати на екю. Інші вважали, вів далі архідіакон, задумали, що для цього краще використати промінь Сіріуса. Але добути цей промінь у чистому вигляді дуже трудно. Бо є інші зірки, які зливають з ним свої промені. Фламен певен, що простіше зробити спроби із земним вогнем. Фламель ім'я, флама, примітка, полум'я, латинсько. Так, вогонь, от і все. Алмаз міститься у вугіллі, золото у вогні. Тільки як його звідти добути? Маджістрі твердить, ніби є жіночі імена такі чарівні і ніжні, що досить вимовити їх під час дослідів. Прочитаємо, що про це каже Ману. Де жінки перебувають у пушані? Там і боги радіють. Де ж вони у зневазі, там марно влати до бога. Жіночі уста завжди чисті. Це текуча вода. Це промінь сонця. Ім'я жінки повинно бути милим, ніжним, поетичним. Воно повинно закінчуватися на довгі, голосні і бути подібним до слів благословення. Що ж, цей мудрець мав слушність. Справді. Марія – Софія Есмираль, прокляття. Знову ця думка. І з пересердя закрив книгу. Провів рукою по чолу, немов хотів прогнати якусь настирливу думку. Потім взяв зі столу цвях і невеличкий молоток, ручка якого була розмальована дивними кабелярістичними знаками. З якого часу, промовив він гірко посміхаючись: "Я зазнаю невдачі у всіх своїх дослідах. Набередлива думка опанувала мене, і сушить мій мозок, мов язик полум'я. Я не зміг навіть відкрити таємницю Касіодорової лампи, що горіла без гноту й оливи. А тим часом це така проста річ. Чи бач, промимрив Жан. Отже, не вгавав священник, виходить, що досить однієї думки, аби зробити мужчину слабким і нерозсудливим. Ох, як би сміялася з мене Клод Пернель, жінка, яка не змогла ні на хвилину перешкодити, ніколі Фламелю, продовжувати велике діло. Справді бо, Я тримаю в руках чародійний молоток Захіеля, Щоразу, коли страшний рабин у глибині своєї келії бив цим молотком по цьому цвяху, той з його ворогів, якого він засудив, хоча б і перебував за дві тисячі ліє, заглиблювався на лікутю землю. І згоду вона його поглинала. Сам король Франція за те, що одного вечора неубачно постукав у двері цього чарівника поколів на загруз у перерізькому бруку. Це сталося менше, ніж 300 років тому. І що ж, тепер цей молоток у мене. Але в моїх руках він не грізніший від молотка коваля. А річ тільки в тому, щоб відшукати те чарівне слово – що його вимовляє Захієль, ударяючи по цвяху. «Ну, спробуймо», – живаво промовив архидеякон. «Якщо мені пощастить, я побачу, як блакитна іскра відскочить від головки цвяха. Емен Хетан. Емен Хетан. Ні, не те. Сіжані. Сіжа ні Нехай цей цвях відкриє могилу кожному, хто носить ім'я Феб». Прокляття. Знову завжди вічно та сама думка. І він гнівно кинув молоток, і потім так глибоко сів у крісло, що висока спинка повністю сховала його від очей Жана. Кілька хвилин Жан бачив лише кулак архідіякуна судорожно стиснутий на якійсь книзі. Раптом Дом Клод підвівся, схопив циркуль і мовчки накресли на стіні великими літрами слова. «Анак». Примітка. Фатум. Доля. Латинською. Мій брат з'їхав з гузду. пробормотів Жан. Було б значно простіше написати Фатум. Не всі ж мусять знати грецьку мову. Архідеякон знову сів у крісло. Схилившись чолом на руки, мов хворий, що відчуває в голові важкість і жар. Школяр з стежив за братом. Він Жан хто давав таку широку волю своєму серцю, хто визнавав тільки один закон, мудрий закон природи, хто дозволяв свій пристрастям вільно розвиватися і завжди до дна висушував море сильних почуттів, щодня гуляючи, скільки душа забажає, він не знав, не уявляв, якою люттю грає, кипить. Це море людських пристрастей, коли їм нема куди вилитись. Як вони підносяться, зростають, виступають з берегів, як вони розмивають серце, як вибухає внутрішніми риданнями і здавленими судорами, аж поки зруйнують греблю і вирвуться зі свого ложа. Сувора крижана оболонка Клода Фроло, ця холодна личина неприступної і недосяжної доброчесності завжди вводила Жана в оману. Веселий Школяр ніколи не замислювався над тим, скільки кипучий бурхливої лава криється під снігом етни. Невідомо, Ще здогадався, він у ту мить про все це, але в усякому разі при всій своїй легковажності школяр зрозумів, що побачив те, чого йому не слід було бачити. Він побачив душу свого старту. Школяр сміливо увійшов. Архідеакон, для якого в такому місці цей прихід був небажаний, стригнувся. «Як, це ви, Жеане?» «В кожному разі хтось на ж», – з відповів рум'яний школяр. Обличчя Дом Клода знову набрало свого звичайного суворого виразу. «Чого ви сюди заявилися?» «Брате мій», – відповів школяр, минучи в руках шапку і, силкуючись, надати своєму обличчю зляканого, скромного, і невинного виразу. Я прийшов просити вас чого? Трохи моральної допомоги, якої я дуже потребую. А Жан не наважувався голосно додати і трохи грошей, яких я ще більше потребую. Ця остання частина речі залишилась невисловленою. Добро мов мав холодним тоном, я дуже незадоволений вами. Жаль, зітхнув Жан, Дом-Клод повернув своє крісло і пильно подивився на Жан. «Я дуже радий бачити вас». Вступ був лиховісний. Жан приготувався до суворої прочуханки. «Жан, мені щодня доводиться вислуховувати скарги на вас. Що це була забійка, в якій ви палицею побили молодого віконта Альбера де Рамонша?» «Ох», – сказав Жан, – «подумаєш». Жлюгідній паш, який розважався тим, щоб обляпував школярів грязюкою, пускаючи свого коня по калюжах. «А хто такий маєв фержель, якому ви подарили одяг?» – запитав Клод. У скарзі написано «Тунікам де чіра рунт» – примітка. Розірвали одяг, середновічний латин. там? якийсь поганенький плащ одного із школярів Монтегю». У скарзі сказано «тунікам», а не «капетам» примітка, «сорочку», а не «плащ» латинською. «Ви розумієте латинь?» Жанн не відповів. «Так, так», – провадив далі священник, похитуючи головою. «От яка тепер наука. Латину ледве розуміють. сирійську зовсім не знають, а грецьку у такій зневазі, що найученіші люди, не читаючи, пропускають грецькі слова і кажуть». Et, est non Примітка по-грецьки, цього не прочитати, латинською. І їх не мають за нові гласи. Школяр, рішуче звів очі. Шановні брати, хочете я перекладу вам чисту французьку мову? Оте грецьке слово, що написано на стіні. Яке слово? «Анак» – на щуках архидеякона. Проступив легкий рум'янець. Так, клуб диму сповіщає про приховане двигтіння в надрах вулкана. Але шкуляр майже не звернув на це уваги. Гаразд, Жанне, насило проморив старший брат. Що ж означає це слово? Доля? Рум'янець зник з обличчя Клода, а шкуляр безжурно проказав: А от і слово. Під ним написано тією самою рукою. Аваксея, означає скверне. Як бачите, ми таки дещо тямимо по-грецьки. Архідеякон сидів мовчки. Ця лекція з грецької мови навіяла на нього задуму. Молодий жан, якому була властива хитра проникливість розпещеної дитини, визнав цю хвилину слушною для того, щоб ризикунути, звернувшись із своїм проханням. Він Улеслава почав. Любий братер. Невже ви так ненавидите мене, так гнівитесь через кілька нещасних ляпасів і штурханів, що дісталися участі в бийці якимось там хлопчиським? Бачите, любий брате Клод, ми знаємо і латину. Любий братер, невже ви так ненавидите мене, так гнівитесь через кілька нещасних ляпасів і штурханів, що дісталися участі в бийці якимось там хлопчиським? Кубистам Мармосетіс. Бачите, любий брати Клод, ми знаємо латину. Але вся ця лицемірна ніжність не мала свого звичайного успіху. Цербер не зловився на медяника. Чоло ані анітрохи не посвітлішало. До чого ви ведете? сухо спитав він. Ну, добре, скажу прямо, сміливо відповів Жан. Мені потрібні гроші. При цьому, з визнані, обличчя архідіакона набрало повчально батьківського виразу. Вам відомо, Жан, що наш маєток Тіршап дає щонайбільше 39 ліврів, 11 су і 6 паризьких ден'є, включаючи орендну плату і прибуток від 21 будинку. Щоправда, це в півтора разу більше, ніж він давав за часів господарювання братів Пакле. Але все одно небагато. Мені потрібні гроші. Твердо повторив Жан. «Вам відомо, що церковний суд вирішив передати наші будинки у повну ленну підлеглісті епископатові. І ми можемо поновити свої права лише сплативши, вельми шановному єпископові, дві срібних позолочених марки по шість паризьких ліврів. А цих грошей я ще не зібрав. Вам це відомо? Мені відомо тільки те, що мені потрібні гроші», промовив Жан утретє. «А навіщо?» Це питання засвітило іскру надії в очах Жана. Обличчя його знову набрало свого солодкого виразу. «Послухайте, любий брате Клод, я не звернувся б до вас, якби в мене були погані наміри. Я не збираюся на ваші гроші сидіти в тавернах і гуляти по паризьких вулицях, одягнений у золоту парчу в супроді свого лакея, каммео лаквазіату, зі своїм лакеєм, середньовічний Ні, Німі, брате. Я прошу гроші на добре діло. А на яке це добре діло? Спитав трохи здивований Клод. Двоїх моїх друзів хотіли би купити посаг для дитини однієї бідної вдови з громади Одрі. Це акт милосердя. На це потрібні три флорини, і я хотів би внести свою частку. Як звуть ваших друзів? П'єр Горлоріс та Батіст Птахогриз. Хм, пробурмотів архідіакон. Ці імена так само посують до доброго діла, як гармата до вівтаря. Безперечно, Жан дуже невдало підібрав імена своїх друзів, але схаменувся занадто пізно. А до того ж, далі проникливий клод, що це за посах, який має коштувати три флорини, та ще й для дитини благочестивої вдови? Відколи це вдови з цієї громади мають немовлят? Жан у спробував пробити кригу. Ну, хай уже так. Мені потрібні гроші, щоб піти сьогодні ввечері до ізабо Ізаболатьєрі у Вальдамур. Мерзений – вигукнув священик. Аваксеє, підтвердив Жан. Це слово запозичене, можливо, не без лукаста, ці стіни келі справили на священика дивне враження. Він закусив губу і почервонів од гніву. Ідіть, сказав він нарешті Жане. Я чекаю на одну людину. Школяр зробив останню спробу. «Брати Клод, дайте мені хоч скільки-небудь. Я не маю за що пообідати». «А на чому ви спинилися в декреталі Греціана? Я загубив свої зошити. «Що ви вивчаєте з латинської літератури?» У мене вкрала мій примірник Горація. «А як з Арістотелем?» «От такої. «А хто брати з оців церкви твердив, що єресі всіх часів знаходили притулок у нетих Арістотелої метафізики?» «Нікчемний Аристотель! Я не хочу, щоб його метафізика похитнула мою віру!» «Юначе!» – мов Архідіакон. Під час останнього в'їзду короля в місто, в одного з придворних, Філіппе де Кумін на попоні коня було вишито девіз. «Квін лаборат лаборрат, нон мандусет» – примітка. «Хто не працює, хай не їсть» – латинською. «Подумайте над цим». Опустивши очі і приклавши палець до вуха, школяр ж сердиту хвилинку помовчав і раптом з проворством Терясу Гуски обернувся до Клода. «Отже, мили брати, ви відмовляєте мені навіть в одному жалюгідному су, на який я міг би купити шматок хліба у пекаря?» «Квіннон лаборат нон мандусет» При цій відповіді невблаганого архідіакона, Жан затолив обличчя руками, немов ридаючи жінки, голосом сповненою віччю випнув. «Ох-ох! Що це означає, добродів?» – спитав Клод, здивований такою вихваткою. «Прошу, я вам кажу», – відповів школяр, підвівши на нього зухвалі очі, які він щойно натер кулаками, щоб вони здавалися заплаканими. Це по-грецьки. Це анапест Есхіла, який чудово відтворює віччі. І при цих словах він зайшовся таким шаленим і розкотистим реготом, що примусив усміхнутися і архідеякона. Клод відчув свою провину. Він... Навіщо він так розпестив цю дитину? «О, добрий, брате Клод!» – знову промовив Жан, підбадьорний цією усмішкою. «Погляньте на мої діряві червики. черевик, який просить каші, свідчить про трагічне становище героя і яскравіше, ніж грецький котурний». До архідеяку швидко повернулася його звичайна суворість. Я прийшла вам нові черевики, але гроші не дам, сказав він. Ну, хоча б одну жалюгідну монетку, благав Жан, я вивчу на пам'ять Греціана, я віритиму в Бога, стану справжнім піфагором щодо вченості та доброчесності. Але благаю, хоча б одну монетку. Невже ви хочете, щоб паща голоду, яка розверзлася переді мною, чорніше, смердючіше і глибше, ніж пекло, ніж чернечий ніс, поглинула мене? Клотно супившись, похитав головою. «Кві нон лаборат. Жане дав йому докінчити. Ах так, вигукнув він. Тоді добіся, все. Хай живуть веселощі. Я засяду шинку, битимусь, трощитиму посуд, ходитиму до дівчат. Він кинув шапченою об стіну і заклацав пальцями немов кастан'єтами. Архідеяком похмуро глянув на нього. «Жан, ви не маєте серця». «В такому разі мені, якщо вірити Епікурові, бракує чогось невідомого, зроблено щось такого, що не має назви». «Жан, вам слід серйозно подумати про те, щоб виправитись». «Ото дурниці». Вигукнув школяр, переводячи погляд з брата на реторти на вогнищі. Тут усе порожнє – і думки, і пляшки. Жане, ви котитесь по дуже похилій площині. Знаєте, чи знаєте ви, куди йдете? У шинок, відповів Жан. Шинок веде до ганебного стовпа. Це такий самий ліхтарний стовп, як і всякий інший. І, можливо, саме з його допомогою діоген і знайшов би людину, яку шукав. Ганебний стовп веде до шибениці. Шибениця – коромисло терезів. До одного кінця, до якого підвішено людину, а до другого – земну кулю. Навіть приємно бути такою людиною. Шибениця веде в пекло. Це велике вогнище та й годі. Жане, Жане, вас жде сумний кінець. Зате початок був добрий. У цей час на сходах почулася чиясь хода. Тихше, промовив архідіакон, притуливши палець до ус. Ось іде метр Жак. Послухайте, Жане, додав він стиха. Стережіться, коли-небудь промовити хоч одне слівце про те, що ви тут побачите і почуєте. Сховайтеся під камін і ні звуку. Школер заліз під камін, там у нього сійнула чудова думка. До речі, братик, лот. За мовчанку Флорин. Добре. Обіцяю. Давайте зараз. На, бери. гнівно сказав архідіяком, кидаючи йому гаманець. Жан забився глибше під камін, і двері розчинилися. Глава п'ята: Двоє чоловіків у чорному. До Келії увійшов чоловік у чорній мантії з похмурим обличчям. Перше, що впало в окові нашому приятелю Жану, він, як ви певно Здогадалася, влаштувався у своєму закутку так, щоб мати можливість до дивитися і слухати. Надзвичайна похмурість одягу і обличчя прибульця. А втім, по його обличчю розливалася якась улесливість. Та це була улесливість кота або судді, Нудотна улесливість. Він мав близько 60 років, будів геть сивий, зморшкуватий, з одвислою спідньою губою та великими руками мруже очі під білими бровами. Побачивши, що гість не являє собою нічого особливого, тобто, що це всього лише лікар або судовий чиновник, і що ніс у нього розміщений дуже високо над ротом, ознака глупоти, Жан відсунувся в свій закуток у вічі, що йому доведеться просудити хтось наскільки в такій незручній позі і у такому неприємному товаристві. Тим часом, Архідеякон навіть не встав на із зайомці. Він жестом запросив його сісти на лаву біля дверей, і по кількох хвилинах мовчанки, яка, здавалося, завершувала на попереднє розмірковування, звернувся до прибулого в дещо поблаженому тоні. «Добрий день, метре Жак!» «Вітаю, метре!» – відповів чоловік у чорному. У тому, як один вимовив «це метре Жак, а другий – лише метре», Відчувалася така ж різниця, яка існує між Монсеньором і Мсіє, між Доміне і Домне. Це, безперечно, була зустріч учителя з учнем. «Ну що?» – спитав архідеякон по новій паузі, якої метр Жак не насмілювався порушити. «Маєте успіхи?» «На жаль, мій метре», – відповів той сумно усміхаючись. «Я все ще роздмухую вогонь. Пополу аж надто, а золота ні крихти». Дом Клод зробив нетерплячий жест. «Я питаю вас не про те, метр Жак Шармолю, а про хід процесу вашого чеклуна. Здається, Марк Сенен виказали. Чи не так? Скарбник рахункової палати. Чи зізнається він у чеклунстві? Допит дав наслідки? На жаль, ні», – відповів метр Жак усе ж з тією сумною усмішкою. «Ми позбавлені цієї втіхи. «Це людина – камінь. Доведеться зварити його жерцем на свинячому ринку раніше, ніж він щось скаже. А проте ми нічим не гребували, щоб добитися правди. Він уже весь розтрощений. Ми застосували всі засоби святого Жана, як каже старий жертівник Плавт. Адворсум, Стімолус, Ламінас, Скве. Конопеденскве, нервос, катенас, каркескерес, нумелас, педікас, боїгас Примітка. Проти нього гаки, розпечене залізо, диба, кайдани, нагаї, ланцюги, в'язниці, ножні колодки та арабський ошейник латинської. Нічого не допомагає Це жахлива людина Все марно ви нічого нового не знайшли в його домі? А як же, сказав метр Жак, долубуючись у своїй сумці. Ось цей пергамент. На ньому написано слова, яких ми не розуміємо. А пан прокурор у кримінальних справах Філіп Лальє, між іншим, трохи знає староєврейську мову, якої він навчився під час процесу євреї з вулиці Кантерстен у Брюсселі. Кажучи це, метр Жак розгорнув пергамент. «Дайте, но!» – сказав архідеякон і, поглянувши на нього, вигукнув. «Чистісінька магія, метра Жак!» «Еменхетан» – це крик перевертнів, коли вони злітаються на шабаш. «Пер іпсум ет кам іпсо ет ін іпсо» – примітка. «Через себе, із собою і в собі» – латинською. Це заклинання знову ввергає диявол в пекло. «Це заклинання знову ввергає диявола в пекло. Хакс-пакс-макс, примітка. Безглузди набір слів. Це стосується медицини. Заклинання проти укусу скаженого собаки. Метра Жак. Ви королівський прокурор духового, Духовного суду. Цей пергамент жахливий. Ми знову піддамо тортурам цю людину. А ось іще», – додав Метр Жак, порпачись у своїй сумці що ми знайшли в Марка Сенена. Це була посудина, подібна до тих, які захаращували камін до Клода. А, промовив Архідіакон, це алхімічний тигель. Признаюся, сказав метр Жак зі своєю боязкою вимушеною усмішкою, що я випробував його в своєму вогнищі, але добився не більшого успіху, ніж від власного тигля. Архідіакон взявся розглядати посудину. Що це він виграве на цьому тиглі? Ох-ох, слово, що виганяє бліг. Марк Сенен, неук. Я певен, що в цьому тиглі золота не здобудете. Він придатний лише на те, щоб політку ви поставили його в свої спальні, не більше. Оскільки ми заговорили про помилки, промовив королівський прокурор, то скажу вам, що перш ніж піднятися до вас, я розглядав нижній портал. Чи впевнені ви, ваша привилебність, у тому, що на ньому з боку Божого притулку зображено початок робіт з фізики, і що серед семи голих постатей біля ніг Божої Матері та що з крилами на п'ятах – це Меркурій? Так відповів священник. Проте це, про це пише Гюстен Ніфо, італійський учений. А він знався з бородатим демоном, що навчив його всього. Проте ми зараз їдемо вниз, і я все поясню вам на місці. «Дякую вам, метри», – сказав Шармолю, вклоняючись до землі. «До речі, мало не забув, коли ви бажаєте, щоб я дав розпорядження арештувати малу чеклунку?» «Яку чеклунку?» «А ту циганку, що, як вам добре відомо, день у день приходить танцювати на паперть собору, незважаючи на заборону Духовного суду. У неї є одержима коза з рогами диявола, яка читає, пише, знає математику мов, е, «Пікатрікс» і якої цілком досить, щоб через неї перевішити все циганське племя. Звинувачення вже готове. Процес скоро відбудеться, побачите самі. Гарненьке створіння їй богоються ця, ця танцюристка. Чарівні чорні очі, наче два єгипетських карбунколи. Коли ж почнемо? Архідіяко страшно зблід. Я вам скажу, про буротів він ледь чудно. Потім додав не вельми розбірливо. «Поки що продовжуйте з Марком Сененом». «Будьте спокійні», – сказав, посміхаючись Шармулю. «Я кажу знову прив'язати його до шкіряного ложа». Тільки-но повернувся додому. «Проте це диявол, а не людина. Він заморив навіть самого П'єра Тортерю, у якого руки міцніші за мої. Як каже цей добряга Плавд, нудус, вінктус, сентум, пондо». «Ес quando пендес пер педес». Примітка. Голи, зв'язаний, ти важиш 100 фунтів, коли тебе повішено за ноги. Латинською. Допитаємо його на дибі. Це те, що є в нас найкращого. Він пройде і через це. Дом Клот здавалося поринув у похмуре розмірковування. Потім обернувся до Шармулю. Метра П'єра. Я хотів сказати, метр Жак, займіться Марком Сененом. Так-так, Дом Клоде, нещасна людина, він зазнає мук Мюмоля. Але що за дика думка літати на шабаш? І це у скарбника рахункової палати, який, здавалося б, мусив знати Карла Великого. Стріга Велмаска, примітка, відьма або перевертень, середньовічний латинь що ж до Малої Смеради, як вони її звуть, то я чекатиму ваших розпоряджень. Ах, ще одне. Коли ми будемо проходити під порталом, поясніть мені також, що означає садівник, зображений при вході до собору. Може це і є сівач? Геометри, про що ви так задумалися? Думк поринувши в думки, не слухав його. Шармолю, простеживши за його поглядом, побачив, що він був спрямований на велике повутиння, яке затягло дахове віконце. У цю мить необачна муха, яку вабило березневе сонце, ринулася крізь цю сітку і заплуталася в ній. Відчувши тримтівні павутини, величезний павук вихопився із центру, де він сидів і одним стрибком кинувся на муху. Він перегнув її навпіл і водночас його огидний хоботок почав обмасувати її голівку. «Бідна муха!» промовив королівський прокурор Духовного суду і підніс був руку, щоб рятувати її. Архідіакон, немов раптово прокинувшись, міцним судорожним рухом притримав його руку. Жак, вигукнув він, – «не перечте долі». Прокурор злякано оглянувся. Йому здалося, ніби залізні кліщі обхопили його руку. Погляд священника, нерухомий, дикий, палаючий, був прикутий до жахливої маленької групи – мухи та павука. «Щепак», – вівдалі священник голосом, який, здавалося, виходив із самої глибини його єства. Це символ усього. Вона літає, вона радісна, вона щойно народилася. Вона шукає весни свіжого повітря, волі. А вже ж. Та нехай вона тільки не штовхнеться на фатальну розетку, як звідти вилізе павук. Огидний павук. Бідна танцівниця, Бідна переречена мушка. Метрижак. Оближте. Це фатум. О, лиху. Клоде, ти павук. Але, Клоде, ти водночас і муха. Ти линув на зустріч у науці світлого сонця, ти дбав лише про те, щоб вийти на прості, на ясне світло вічної істини. Проте, кинувшись до блискучого віконця, яке виходить в інший світ, у світ ясності, розуму, науки, ти – сліпа муха, нерозсудливий учений, не побачив цієї тонкої тканини повутині, протягнутої долою між світом і тобою. І кинувся туди прожогом, Нещасний безумець! А тепер прочаєшся з розбитою головою і відірваними крильцями й у залізних лабетах долі. Метри Жак! Метри, Жак! Дайте волю павукові. «Запевняю вас», – сказав Шармолю, який дивився на нього нічого не розуміючи. «Я не зачіплю його. Але, ради Бога, відпустіть мою руку, метри! У вас руки, мов щата!» Архідеяко не слухав його. «О, безумець!» – не вгавав він, не зводячи очей із віконця. «А коли б ти і порвав її, цю небезпечну повутину своїми мушинними крильцями, невже ти гадаєш, що досяг би світла?» А шибка далі – ця прозора перепона кришталева стіна, твердіша за бронзу. Перешкода, яка відділяє всіх філософів від істини. Чи ти подолав би її? О, марнота науки!» Скільки мудреців лини здали до неї, щоб розбити собі голову? Скільки різноманітних наукових систем защить і б'ється об цю споконвічну шибку?» Він замок. Останні думки, які непомітно привели його від самого себе до науки, здавалося, заспокоїли Клода. Жак Шармулю примусив його остаточно повернутися до дійсності. «Отже, наставнику, – спитав він, – коли ж ви прийдете допомогти мені виготовити золото?» «Мені вже терпцю не стає дочекатися наслідків!» Архідеакон похитав головою гірко, посміхнувшись. «Метри, Жак, читайте Мішеля Псева «Діалогус де енергія ет операціони Примітка. «Діалог про енергію та діяльність демонів» латинською. «Те, чим ми займаємося, не зовсім безневинне. Тихше, метри, я про це здогадуюсь», – сказав Шармолю але доводиться потроху займатися герметикою, особливо, коли ти лише королівський прокурор Духовного суду. І дістаєш платню 30 турських екю на рік. Тільки розмовляємо тихше. У цю мить хрумкіт, який долинув з-під каміна, вразив насторожний неспокійний, неспокійний слух Шармулю. «Що це таке?» – спитав він. То був школяр, якому вкрай не його тісне сховище. Знайшовши там скоринку хліба і шматок цілого сиру, він за браком іншої втіхи та кращого сніданку, недовго думаючи, почав їх їсти. А що був надто голодний, то їв дуже голосно, плямкав, рожовуючи кожен шматок, що й викликало настороженість і тривогу прокурора. «Це один з моїх котів ласує мишею, жваво відповів архідіакон. Таке пояснення задовольнило Шармолю. «Справді, метре», – відповів він, шанобливо усміхаючись. У всіх великих філософів були свої хатні тварини. Ви ж бо знаєте, що казав Сервіус? Нулус Енім Локус Сине Геніо ест. Примітка. Кожне місце має свого духа латинською. Тим часом Дом Клод, побоюючись якої небудь нової витівки Жана, нагадав своєму гідному учневі, що вони ще мають разом вивчити деякі фігури на порталі. І обидва вийшли з келії. На превелику полегськийсь школяра, який уже почав серйозно непокоїтися, щоб на його колінах не лишився назавжди відбиток під боріті. Глава шоста. Наслідки, до яких може призвести сім прокльонів, виголошених на вільному повітрі. Тедеум лаудамус. Примітка. Тебе, богохвалимо, латинською. Вигукнув Жан, вилізаючи з своєї нори. Нарешті обидва пугачі пішли. охо ох, -ох". Гакс, пакс, Макс, блохи, скажені собаки, диявол. Досить з мене їхнього базікання. Голова гуде, мов, дзвін, та ще й цвілий сир на додаток. Нужбо, мерщій униз. Скористаємося з гаманця старшого брата і переводімо всі ці монети на пляшки. Він кинув ніжний погляд у середину дорогоцінного гаманця. Поправив на собі одяг, почистив черевики, обтрусив порох із сірих від попелу рукавів, засвистав якусь пісеньку, хрутнувшись на одну зіб, оглянув, чи не лишилося чогось у келії, що можна було б прихопити з собою, узяв на вогнищі кілька скляних амулетів, придатних для того, щоб подарувати їх замість коштовності і забула Нарешті відчинив двері, які його брат залишив незамкненими, на знак останньої поблажливості, і які Жан у свою чергу теж залишив відчиненими, на знак останньої капості, і спустився крученими сходами, підстрибуючи, мов пташка. У сутінках він наштохнувся на когось, хто відступив щось буркотячи, і школяр вирішив, що не летів на квазі моду. Ця зустріч видалася йому такою смішною, що останній схід він пробіг, заходячись від сміху. Вискочивши на Майдан, шкуляр усе ще реготав. Опинившись на бруківці, Жан тупнув ногою «О, вигукнув! Добре і шановний паризький брук! Прокляті сходи! На них могли б засапатися і ангели, які сходили з драбини Якова Де була моя голова, коли я поліз у це камінне свердло? Це що продірявлює небо? І все заради того, щоб попоїсти цілого сиру та подивитися через дахове вікно на дзвіниці Парижа. Жан вступив кілька кроків і помітив обох пугачів, тобто Клода і Метра Жака Шармолю, що поринули у споглядання якоїсь скульптури на порталі. наблизився до них навшпиньки і почув, як архідіакон тихенько сказав Жакові Шармолю. Це гійом паризький, наказав вирізбити Іова на цьому камені кольору ля лазурі з позолоченими краями. Іов знаменує собою, фі... собою філософський камінь Він теж має бути підданий випробуванням і мукам Щоб стати досконалим Як каже Раймон Люль «Sab формає, formae specificae salva amina» При збережні своєї форми душа залишається непошкодженою Латинсько. Це мене зовсім не обходить про жан, Адже гаманець у мене є у цю хвилину він почув, як сильний гучний голос вимовив позад нього сім найжахливіших прокльонів. Чортове насіння, чорті чительбухи, щоб тебе чорти вхопили, до чортів у пеклу, пуп Вальзевула. Папське черво, грім і блискавка. Клянуся душею, вигукнув Жан. Це може бути тільки мій друг містер Феб. Ім'я Феба долинуло до слугу архідеякона в ту мить, коли він пояснював королівському прокуророві значення дракона, що занурює свій хвіст у чан, звідки виходить у клубах диму голова якогось короля. Клод здригнувся, перервав, на превеликий подив Шармолю свої пояснення, обернувся і побачив свого брата Жана, який підходив до високого на зріст офіцера, що стояв біля дверей будинку Гонделор'є. Це справді, був пан ротмістр Феб де Шатопер. Прихилившись в дорогу будинку своєї наречені, він безбожно лаєвся. «Гій Богу, ротмістр Феб, – сказав Жан, беручи його за руку. – Ну й мастак, живе, лаєтесь? – Ідите під три чорти, відповів ротмістр. – Сам іди туди, – заперечив школяр. – Та скажіть, люб'язний ротмістре, що викликало у вас такий потік красномовства? – Пробачте, друже Жан, – вигукнув Феб, тиснувши йому руку. – Кінь, який мчить швалом, одразу не спиняється. – а я лаявся з великого розгону. Я щойно від цих манірниць, а коли я від них виходжу, у мене повна горлянка прокльонів. Мені треба їх виплюнути, бо інакше я здихнуся, пови мене грім. Чи не хочете випити? спитав школяр. Ця пропозиція заспокоїла ротмістра. Залюбки, але нема грошей. У мене є. Та невже? Жан велично і разом з тим простодушно розкрив перед очима ротмістра Гаманець. Тим часом архідеякон, залишивши вкрай здивованого шармолю, відійшов і спинився за кілька кроків у друзів, стежачи за ними. Вони так були захоплені гаманцем, що не звернули уваги на архідеякона. Феб вигукнув. «Гаманець у вашій кишені, Жан, це все одно щомісяць у відріз водою. Його там видно, але його там нема. Тільки відображення, хай йому чорт. Б'юсь об заклад, що там камінці». Жан холодно відповів. Ось вони, камінці, що ними я набиваю свій гаманець. І не додавши більше ні слава, він випорожнив гаманець на найближчій тумбі, мов римлянин, який рятує вітчизну. Істиний бог, пробурмотів феб, срібні з щитками, біля по південь є, два турських по двадцять сю паризькі день є, справжні лярди з орлами. Це неймовірно. Жан і далі тримався гідно і незворушно. Кілька ліардів покотилося в багно. Ротмістр у запалі ентузіазму кинувся, був збирати їх. Але Жан спинив його. «Пхе, ротмістре, Феб дешатопер!» Феб перелічив монети і, урочисто обернувшись до Жана, сказав, «Чи знаєте ви, що тут 23 паризьких су? Кого це ви пограбували сьогодні вночі на вулиці перерізаної горлянки?» Жан відкинув назад біляву кучеряву голову, і примруживши очі, Гордовіто відповів. А у нас є брат, архідиакон і дурень. Хай йому чорт, вигукнув Феб, яка достойна людина. Ходімо, вип'ємо, запропонував Жан. Куди ж ми підемо, спитав Феб. До яблука Єви? Ні, ротмистри. Ходімо до старої науки. Стара розпилює душку. Примітка. Гра слів побудована на тому, що стара наука віале сі фонетично фонетично-тотожна стара розпилю дужку. віале французькою. Це «Ребус». Люблю такі з назви. Найчхати на «Ребуси» – Жане. У шинку яблука Єви – краще вино. І до того ж там біля дверей в'ється проти сонця виноградна лоза, яка ще збільшує мою радість, коли я п'ю. Гаразд. Хай буде Єва із своїм яблуком, – погодився школяр, виручив Еба під руку. До речі, дорогий ротмістре, ви щойно згадали вулицю перерізаної горлянки. Тепер так не можна говорити. Ми вже не варвари. Треба казати, вулиця перерізаного горла. І обидва приятелі попрямували до яблука Єви. Зайве згадувати, що вони перед тим зібрали розсипані гроші і що за ним пішов архідіакон. Він йшов слідом похмурий і розгублений. Чи це той самий Феб, проклятий ім'я якого після зустрічі з Гренгуаром впліталося усі його думки? Архідіакон не знав. Але зрештою, то був якийсь Феб, і цього магічного імені було досить, щоб Архідіакон, крадучись на волк, пішов за обома безжурними приятелями, з напруженою увагою прислухаючись до їхнього бездікання і стежачи за кожним їхнім жестом. А втім... Не було нічого легшого, як підслухати їхню розмову, бо розмовляли вони дуже голосно, аж ніяк не турбуючись тим, що в таємничу й перехожих у свої справи. Вони базікали про дуелі, про дівок, пиятики, усякі башкети. На розі вулиці з перехрестя до них долинув звук Тамбурина. Дом Клод почув, як офіцер, сказав школяреві Грімій блискавка. Ходімо скоріше. Чому Фебе? Боюся, щоби ним не побачила циганка. Яка циганка? Та мала з козою. Смиральда? Саме вона Жани. Весь час забуваю це чортяче ім'я. Поспішаємо. Вона мене впізнає. Я не хочу, щоб ця дівчина чіплялася до мене на вулиці. Ви з нею знайомі Фебе? Тут архідеяком побачив, як Феб посміхнувся, нахилився до вуха Жана і пошепки сказав йому кілька слів. Потім Ротмістр зайшовся реготом і переможно струсунув головою. «Та невже!» – вигукнув Жан. «Клянуся душею!» – підтвердив Феб. «Сьогодні ввечері?» «Сьогодні ввечері. І ви певні, що вона прийде?» Та ви зглузду з'їхали Жанна чи